Och vad är klockan nu då? fem? Ja, kanske. Jag måste kolla faktiskt. 20 över fem. Nice. Alltså du måste jag uh. Nej! Och jag hatar det där. Alltså om jag blir lite, lite, lite distraherad då kan jag inte jäspa. <coughs> på riktigt. Du, du menar inte att mer din jäsp smittade av sig till mig? Det är ju typ vetenskapligt bevisat att en ja, gäsp faktiskt smittar. Men om jag håller på att börjar... Så kan jag avbryta mitt i för att jag blir såhär stressad. För att, typ om någon säger någonting eller om någon annan gör någonting. Ja. Speciellt också ifall någon kollar på en. Ja, jag vet. Sluta. Jag har en här. Nice. Aj. <laughs> Vänta. Koll Kolla någon annanstans. Låtsas du? Vad på att du sa sådär. Så, <laughs> så kröp den in i den. Verkligen. Hela vägen i Vänta. Alltså seriöst. Och ska jag äspa oh, jag måste låta lite så det kommer fram. Okay. Oh, oh. tror jag att sluta. Nej, det okay. <här> <här> <här> Nej. Nej, ditt ljud gjorde så. Åh, oh, nu är jag klar. Alltså jag måste typ gå och ta ett varum. Ta ett varum runt huset. Ta fem. Alltså, du vet, alltså, alltså det här är verkligen en grej för mig. På riktigt att jag har så jävla mycket problem med att jaspa. vad Alltså på kvällarna så kan jag... Alltså vänta. En. Du vet. Man liksom får halva men man kan inte få den här... Mm. Den här tömningen. Liksom ja. Det. Och det. Alltså en gång gick jag typ två dygn. Utan att det gick. För att jag avbröt i hälften, för att mitt i hälften så bara så här, det kommer inte gå nej, då gick det ju inte, jag kan ligga på kvällarna i typ så här 25 minuter och verkligen försöka och försöka och försöka och det går inte och det är för att, okej okay, jag har en teori så här, om jag ligger på ett sätt, sökandet alltså, på den totala tömningen ja typ att jag ligger på så här sidan i sängen på exakt samma plats och när jag ligger på just exakt den här platsen och försöker jäspa, då går det inte fattar du? Och om jag typ vänder mig och ligger åt andra hållet, eller på ett sätt, på ett nytt sätt, då går det att jäspa. Men jag får ju fan idéer i huvudet och får för mig att så här, om, jag, om jag ligger exakt så här, då kommer det inte gå. Och då går det inte. Så ligger jag så i 20 minuter och så måste jag vända på mig och sen måste jag typ gå och ta ett varv. Ta ett varv? Det gör jag inte. Alltså, in my mind... Jag gillar ta ett varv. Nej. Ta fem. Jag, jag tänker bara på så här någon gammal eller någon gammal men någon så här amerikansk fotbollscoach. Ja. Oh. Tackle up. Fuck nu var jag så ah. jävla när på. Ah, jag såg det. Jag har lyckats få två stycken helt hämmningar. Mina ah. så jag ser här. Oj, det? var bra. Hej Nej. Så kan man. Så kan man inte säga. Allow. Hallå! Hallå! Hallå! Hallå! Det här blev ju inget jävla hej. Nej, det blev inte det. Visst är vi inne på avsnitt fyra nu? Mm. Ja, det är vi. Avsnitt fyra. Det är alltså det här vill jag ändå, Clay alltså en liten disclaimer, att det är ju lite sent. Ja, ah, jo, jag ute. tycker det också. De, de avsnitt nummer två och tre, de kom jävligt snabbt efter varandra. Mm. Nu ligger vi upp på typ en den här veckan. Eller? Ja, men alltså det beror ju på sjukdom från ditt håll. Japp. Eh, att vi har jobbat om varandra och Japp. skada från ditt håll. Min skada kanske blir något positivt i det här. Ja, jag men jag ska vara sjukskriven nu i två veckor. Och jag får i stort sett inte lämna lägenheten. Mer på mina kricisar. deppit Du har brutit benet. Jag har inte brutit. När jag gick i högstadiet, då var det en kille i min klass som vart så jävla så här mycket... Imellan att han satt och bara Väka, väka, väka. Det lite till... det det ungen Ja, men lärarna älskade ju också honom. Men bara så här. Haha. Vi ser att han heter Johan. Det gjorde han inte. Och då var att lärarna helt tiden så här, haha men Johan. Mm. Kan inte du bara hoppa ut genom fönstret och springa runt ett varv Och då så här, Och han. Åh, de hade ingen sån äcklig relation han och lärarna. De bara så här. Haha. Du vet åt honom. Förstår du? han var lite lärarnas favorit. Så då hoppade han ut genom fönstret. Och tog ett varv Och tog ett varv Och det tyckte de var kul. Det är verkligen världens sämsta sätt att hantera En busig unge på Ja men också För att vi andra fick ju bara sitta där Och vi andra typ Jag när jag var jobbig Det var ingen där som bara Norria, Ta ett varv Så gjorde de inte Utan det var ju bara han, den där gulliggrisen Var han ens gullig en gulliggris? Ja jag älskade honom, vi var jättebra kompisar Jaha. Men vad, jag blev ju ja, av och Det brukar sjuk. ju vara så att de som får göra sånt där Blir typ hatade Ja, nej men alla gillade honom han var faktiskt jättebra. Lilla Johan. Ja, oh, det hette han inte. Nej, jag vet. Vi mm. sa ju att han skulle heta. Mm. Nej, men han var rolig. Men jag var vart också typ irriterad när han fick ta sina små varv. Varför fick jag aldrig göra det då? Jag var ju också energisk. Jag hade också behövt ta ett varv. Men det funkar inte så. Nej. Ta det på varv, då behöver alla göra det. Ja. Så är det bara. Samma dag som vi släppte den förra podden. Förra avsnittet. Bra ja. ja, tack. Åh, oh, just det. Åh, oh, jag gjorde det. <laughs> jag yes! tänkte inte på det. Nej. Nej, men bra. Samma dag som vi släppte förra avsnittet så fick. Så läste jag. Ja. Vad? Att vi inte har nya skärmtekniker. Jag vet! Nej, <laughs> alltså det. Och jag tycker det är så kul för vi har verkligen så här jobbat på det här ändå. Vi har verkligen jobbat hårt med Men berätt... det Och du har jobbat hårt med det här. Jag läser ju om mitt stjärntecken för varje person jag träffar nu. Mm -hmm. Det är så här, jag hade ett litet... Det här har gått så långt så att jag har lånat en bok av min mamma där. Nej, jo. kan jag få låna den? Ligger där. <laughs> ja, det... alltså, fast officiellt så har jag bytt Du har bytt. Jag har Men jag det. tror inte jag tycker det är okej okay nu som allt bara var en stor bluff men du Nej, nej. du är nej. din lilla fisk. Nej. Nej. Jo, din lilla estetfisk. Nej, ja, alltså det går faktiskt. Fyfan, du tycker att jag är så töntig. Was jag så är det? en estetisk person. Jag ja. gillar pussel. Ja. Jag är Jag trivlar inte på det. Att du är en estetisk Varför person. Varför skrattar du åt det då? För att det är kul att driva med dig. Oh. Nej, men jag hörde också det, att det inte har bytt. Fast då... Det är jag jävligt glad över ändå. Ja, för att du blev ju något skit. Lejonet var ju verkligen världens dushberg. Jag tänker, tänker på Jamie Lannister från Från äh, Game, Game of Thrones. Ja. precis. Det var den där lilla kungen. Nej, nej, nej, nej, det är Aha. Jeff Jeffrey. Aha. Jamie, han är ju en stor, stolt jaunge. Som ja, alltså ligger jag med ha, sin syster. Jaha, han. Han är dansk. Ja, det är han. Okej, okay, ja, då vet jag Precis, där. han. Ja. Alltså jag har inte kollat på Game of Thrones. Nej, okej. Okay. Jag har ju sett någon liten snutt. Ah, det kändes som en sån här grej som du hade haft. Förutom. Nej, jag tycker verkligen. Alltså, jag har ju sett, som sagt, lite då då. När den där lillkungen blev död och sånt där. Lillkungen kungen död? blev död. Han blev död. Jag tycker verkligen, det är inte för mig. Och Men folk säger, jo story. du måste kolla all... Äh, äh. Det där Men. är det värsta som finns när folk försöker tvinga på en skit. Ja, jag vill inte se. Nej. Så är det med det. Jag det förstår jag. Det är typ som Orange is the New Black för mig. Alltså, For så bra. Jag vill inte se på det, för jag tycker det verkar så dåligt. Ja, jag bara, Samma exakt. sak med Breaking Bad. För jag gav Breaking Bad en riktig chans och kollade på så här, nästan hela första säsongen. Och ja. Jag tyckte det var så jävla trist. Hur många sånger är det då? Jag vet inte. Nej, men hej då Breaking Bad. Ja, typ. Men, alltså jag ville bara. <laughs> om Orange Sister nu är black. <laughs> för jag var ju, ju, jag var ju också emot det. Och jag var ju också här. Alltså kände bara så här. Nej, jag är Låt bli. Jag kommer liksom inte se den här skiten. Men det är ju samma sak som att hitta och typ Lejonkungen och sånt där som alla har sett. Det jag ser alltså jag har inte sett det och jag kommer inte se det. Nej, men alltså det är jättekonstigt. Det är verkligen så jätte, jättekonstigt att du inte har sett det men samtidigt så... Eller alltså Ivan tvingade ju mig nu för typ ett år sedan. eller att vad det var se. och kolla på Lejonkungen. Ja. Men samtidigt så lagade ju han mat och när han var inne i köket och inte såg mig då, då gjorde jag annat det ja. äh, ja. Kungen dock, den är en sån film som faktiskt jag skulle kunna acceptera att bli tvingad att kolla på typ det tråkigaste jag har sett men däremot hitta Nemo, den är faktiskt inte så bra nej jag kommer inte hitta då heller nej det ska jag säga nej men Orange is the new black efter typ lång tid jag tror att hur många säsonger är den nu fyra kanske tre tre eller fyra fjärde släpptes hör det precis ah. det var den nyaste tror jag ja då så Tog, alltså till slut så tog jag bara Ja, ja, jag kollar väl lite då Och det är det bästa jag har sett typ Alltså jag tror, mm. ärligt talat Nu kommer jag inte jag försöka övertala dig För att kolla inte på det Det då. känns som det Nej, men fast, alltså, Jag tror att Nej, det bara jag jag någonting jag lyssnar. för dig ja. Jag tror att du skulle tycka att det var bra mm. Nej, det var mm, Och när den här senaste säsongen nu kom ut Så vi kollade ju klart om typ två dagar nice. Och sekunden efter sist Alltså wow, vilket sista avsnitt hörni Ni som har <laughs> sett ni, äh, Wow Fy fan! Nu får du ge dig Helvetet vad jag excited på nästa oh. song. Jag fick lov att googla direkt efter. Och då är det alltså ett år kvar tills nästa kommer. Men det var inte så farligt ännu. Nu är det inte ett år längre. Nej. Men typ i juni. Nu, nu är det typ tio månader. Den kommer ju nu på hösten, va? Nej, eller var det, det kom i somras? Typ i Juni eller juli? Ja, det kanske var. 17 juli. Eller juni. Ja, nice. Jag Någon... har sett Stranger Things. Jag vågar inte det för att det är, men ja men Ivan har kollat på det men det är läskigt va? Nej. Jo det är det. Men det fick jag också höra bara, men det är så läskigt. Det är lite jumpscares. Jag kan inte kolla nej. det. men det jag är inte det. Inte. Det är inte det. Det är bara jag så inte. jävla bra och det ser jävla coolt allting är fint. Jaha men nu är han redan kollat klart. Ja men du får kolla på det igen. Alltså, nej. det är ju alltså, det är lätt värt att kolla om den där säsongen för då ser man alla detaljer. Men har du sett Pretty Little Liars? Nej. Nej okej okay, för att jag var ju hooked på Pretty Little Liars. Och sen så när jag blev tillsammans med Ivan och flyttade ihop med honom och Hjula, då vill ju inte han kolla på det där. Och jag vågar inte kolla på det ensam. Alltså, jag vågar inte. Men för att det är läskigt? Ja. Men det är, ju, det är väl inte läskigt på, den, på det sättet. Det är ju bara lite psykiskt. Men Felix, alltså. Jag vet att de är onda. Nej, men fast, fast jag kan liksom inte förklara hur rädd jag är. Felix, jag är så rädd. Jag skulle kolla på en youtube video men jag fick nog pausa efter att jag typ två minuter. Jag, jag blir så rädd, förstår du? Jag kan, oj, oj. jag kan liksom inte hantera sånt där. För att då kan, alltså jag kan inte göra någonting själv. Jag såg Maria Wern. Mm. Vet du någon svensk kriminalserie mm. typ? Mm. Alltså jag kanske gick i åttan. Och så såg jag ett avsnitt av det där. Och det är det värsta jag har sett. Så jag kunde inte göra någonting själv på två veckor. Här, jag fick sova med mm. mamma. Om jag skulle gå på toa fick mamma antingen stå utanför dörren eller sitta med. <laughs> om jag skulle duscha fick med, Hon fick gå och hämta mig från skolan. Och typ lämna mig till skolan om jag inte kunde ta sällskap med någon. Alltså jag... Jag, kan, jag kunde inte göra någonting själv. Förstår hon du? Jag blir... Hon blev lite som din skötare, typ. Ja, hon blev min vårdare. Eller brukare, ja. eller vad heter det. Jag... En brukare? Jag tror... Ja, men det heter så. En brukare är en sån som tar droger. Nej. Jo. Nej, det... Nej. Jo. Va? Sådana inom vården kallar alltså sina patienter för brukare. Om jag inte har helt fel. ja alltså, det är så det. Men de tog inte droger, eller vad? Men alltså typ så här rehab... Folk. Jaha, okej. Okay. Ah, ja, är jag skit skit som är raserfälla? Jag vet inte. Nu kan jag prata skit också. Ja, nej. Och det vill jag inte göra. Skit i det. Skit i det. Jag blir så rädd liksom. Det är det. Så jag vill glömma sluta. Alltså. alltså jag var också trött på Pretty Little Laire. Så att för helvete kom till poängen någon gång. Ja. Så här, tio år senare och vi vet fortfarande ingenting. Man fick väl veta? Ja, man fick veta. Och... Alltså, oh, jag blev så trött på dem där. Men då var det ju någon nytt mysterium liksom. Just ja det tog... Alltså, never ending fucking story. Alltså, det tar aldrig slut. Men det blev så läskigt. Så nej, jag kunde liksom inte kolla längre. Alltså, jag skulle behöva en skötare nu. Nu när hela den här grejen var en bluff. Alltså, en stor fet bluff, jävel. Ja. Uh. Så kan du inte bara säga att du inte vill vara fisklig? Uh, jo, för nu har jag en uh, Vad, ja, vad att det Precis, men du är ju inte född i Vattemann. Uh, jo... Alltså det finns ju folk som är känner att de är född i fel kropp Så du är född i fel stjärntecken? Ja Okej, okay. Ja, det, vi får väl göra någon grej av det här Jo, vänta Jag blir lite frustrerad faktiskt Nej, jag vänta, mig, jag, vänta. Mig så här, jag skulle vilja övertala dig Och bara säga åt dig att Acceptera det Nej, jag kom på en grej nu mm -hmm. när, Om man är vattuman När fyller man år då? För jag har en plan Har du en plan? Ja, jag har ju två födelsedagar. Ja. En är ju 21 augusti. Du, det är inte vatteman. Är du säker? Helt säker. Fyller du då då? Hur vet du det då? 21 augusti. Ja. Eller eh, Nej! Ja. Jo. När är man, om man är vatteman då, när är man då då? Mm, mm, mm, mm, 21 januari, 19 februari. Synd Yay. Och jag tänkte att jag skulle flytta min andra födelse då Från 21 augusti ah, nej då får du lov att flytta så alltså, att du fyller år två gånger på våren istället för En, en gång på våren en gång Ja ah, det går inte Men det är jättekonstigt Ja, ah, yeah, Jag är ändå vatteman. Fisk Vatterman for life Vatterman <laughs> for life Fiskur Fiskur Fiskurman Nej Jo eh, Alltså nu är det bra Jag är vatteman. punkt slut Nu går vi vidare då. Jag har inte fått någon mer gubbpoäng än, tror jag. Nej, men... Jag fick ett sånt jävla... ...kärringpoäng idag. Kärringpoäng. Eller vad, vad hade jag? Gum, gum, gum, Hit mig gum... hör, nu vill jag höra. Alltså det här är det, här är det värsta jag har gjort. ja. Alltså jag skämde så mycket. Här idag, så... Jag och Ivan var på väg in mot stan. Och mötte en av hans gamla kompisar. Som hade slagit ut en tand igår. Oj. Mm. och han hade varit och lagat den då precis när vi mötte honom. Och så frågade jag om det gjorde ont när han slog ut den. Och han bara nej, det gjorde inte så ont för jag var jättefull. Och så jag var okej, okay, ja. Vad hade han gjort då? Jag vet inte. Det är här jag. blir jag ju lite intresserad av. Ja, men jag kan ge dig hans namn så kan du höra av dig till honom sen. Ja, men det är ju skönt. Ja. Hej, jag hörde att du slog ut en tand igår. <här> vad hände egentligen? Berätta, bara, nej, men <här> ja, ja. han hade slagit ut tanden igår. Men det gjorde inte sånt ont för han var full. Ja. Så gick vi vidare därifrån och sen så, efter ett tag så Ivan bara, men gud vad var det för dag igår? Och jag var onsdag. Så då han bara, ah, okay. ah, ja okej, ja om jag tänkte väl. Och då kom jag på att här om häromdagen, eller typ i måndag så, så såg jag typ på Snapchat eller Instagram eller någonting någon som hade varit jättefull på måndagen. Mm. Och då kom jag på mig själv med att tänka, men det är ju måndag. Man kan ju inte dricka på måndag Alltså du vet jag, alltså, och jag, verkligen, ja, så här, jag tog det liksom långt Och bara så, här, Nej men det här är ju helt omöjligt Men hur har de ingen jobb eller På en måndag Alltså du vet jag blev helt förskräckt Det är ju väldigt tantigt Ja och jag sa det till Ivan För, att, för han tänkte ju Men gud varför drack han igår, vad är det för dag då ja. Och när jag sa att det var onsdag då var det så här, ah okej okay, för det är lördag. Men ändå att han säger, var är de tankarna att säga? Men det är ju inte helg nu. Va, Vad då, då Och vet du, jag skämde så mycket när jag insåg att jag. Nej, men att jag bara säger, men hur kan de dricka så mycket på en måndag? De kommer ju vara bakis på tisdagen. Har de ingen jobb? Vad är det frågan om? De? Det är inte helg. Det kommer nog bli oh, roligt. Men författar du hur vidrig jag är? Ja, faktiskt. Nu är det. Ja, oh, för fan. Nej, usch. Jag måste liksom sluta brodera. Och... Såhär, kolla snett på ungdomar mm. som dricker på en måndag. Jag får liksom, nu får jag... Du får jag... lov att dricka på måndagar. Ja. ja, jag får göra det. Även fast jag jobbar, det bara dricka på måndag. Åh, det är så jobbigt att vara bakis. Men man behöver inte dricka som man blir bakis. Jag fast... Eller varannan vatten. Och nej. Jag har visst fått poäng. Har du börjat dricka varannan vatten? Ja. Oh. Jag vet. Och nej. För jag tror att... För jag var ju på Halloweenfest i lördags. Mm. Uh, och då hade jag ju varit utklädd till det roliga den roliga utstyrseln militär. Not so funny. Not so funny. Jag, jag gjorde det jävligt snyggt men Ja, det var so bra funny. gjort. Jag såg bilder men eller <laughs> just typ. Ja, uh, shit same. Uh, jag hade ju en, här, en ryggsäck med vätskeblåsa i och så hade jag en slang liksom på axeln mm. med vatten i. Tanken var att jag skulle ha vin, men jag blev säkla party på förfesten så jag kände att jag inte ville ha med vin så jag fyller den med vatten bara för att ha något. Mm. Och det, det slutar ju med liksom att man gick omkring och sippade på den där hela kvällen. Ja. Och det var ju verkligen, det blev ett tänk till varannan vatten. Och det var typ en klunk öl. Oh, det är lite har, trist, uh... dock Men... söndagen, inte i alls. Nej, alltså, bra. så bra. Jag ska börja anamma det där. Ja, jag på, i... typ på en bra nivå. Uh... Inte att man beställer en öl och en vattentack. Nej, Åh, nej. Uh... Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> Nej, jag har ju aldrig anamma Anna det. Aldrig, aldrig. Nej, inte heller. Jag har liksom inte begrepp alltså, men jag, det heller. Men jag tror också att jag är odödlig när jag är lite full. Jag bara, nej jag ska inte ha vatten. Men man blir ju så också. Sen blir man ju mätt på törstighet. Ja. Alltså man blir otörstig. Ja. Det finns inget jävla ord för det där. Nej. Fan. Man blir, nej det gör inte. Men gud vad märkligt. Man... Otörstig. Mörstig. Ja. Nej, Nej det inte. finns liksom inte. Nej, så alltså det är så där. är. Hmm. Jag ska ju på Halloween fast morgon Ja. Ehm, jag är lite okay. irriterad. Varför då? Därför att... Alltså det jag ska klä ut mig till, det är ju ett rådjur. Mm -hmm. Och det är ju inte ska jättekul... Ska du klä ut dig till Snapchat-filtret rådjur? Nej. Nej okay. Alltså det är ju inte jättekul och inte helt ogjort. Og ska det vara ett riktigt rådjur? Ja, Ja. Eller vadå? vad Nej, Men alltså jag då? tänkte så här skulle du ha värsta så coola dräkten typ eller skulle bara vara. Mm, vi kommer till det. Okay. Vi kommer till min dräkt. <laughs> Oj vad är det? Lugna ner dig för <laughs> Nej, fan. Men Felix, nu är det jag som pratar. Hur <laughs> fan <vad> jobbig. <laughs> <Oj. coughs> oh, jag Åh, det är kvav i på tungan. Ja. Oj. Är det okej okay nu? Nej, jag blev så trött. Oj. Men vi läter vila är lite, lite ska jag berätta. Mm. Jo, yeah. ehm, så här är det. Jag ska klä ut mig till trådjur. Jag fattar att det inte är jättekul att hej och hå, Men jag känner så här. Jag har ju sett folk innan som har klätt ut sig till trådjur. Alltså sminkat sig i ansiktet som ett trådjur. Och sen haft typ svarta kläder på sig. Och då tycker inte jag att det är jätterockigt. För är jag är jag ju tryst. så här. Ska det vara så ska det. Så Och jag känner också så här, Jag har inte jättejättelust att lägga massor med pengar på nå jävla dräkt för det har jag gjort tidigare i år. Och, och jag använde ju ändå dem bara en gång. Ja. Så nu har jag en massa direkt där hemma värda massa pengar som jag inte använder liksom. Och jag är faktiskt väldigt pysslig av mig. Men det kul. Så jag tänkte att det här löser jag själv. Så då tänkte jag så här. Det skulle vara kul att ha ett par horn Så då gjorde jag ju ett par horn Och de har vi sett. Ja, på ut... din Instagram, va? Nej, på min snapchat Ja, okej. Okay. Vet du vad jag gjorde dem av? Nej. Folie folia. Så jag jag tog... de kommer ju gå sönder så fort. Nej, alltså jag, de är ändå ganska stadiga att de kommer gå sönder snart. Ja, alltså du kommer ju få före att ska stånga någon. Jag vet det. Och sen kommer de vara. Japp. Japp. Ja, ja, men det är kul om de håller en kvart i alla fall. Ja, det är kul. Så jag gjorde utav folia och jag gick ner på stan för att, alltså jag var lite så, vad ska jag, hur ska jag lösa det här? Men så jag gick ner på stan för jag kände också att jag behövde typ brun sprayfärg för att man kunde inte ha ett par det kan man ju, men jag ville ha ett par bruna Så jag gick ner på stan, det fanns ingen brun färg någonstans Så gick jag in på en liten Halloween-butik Och då hade de brun ansiktsfärg I en liten tub Har du malat folien med det? Så att jag målade folien Alltså jag kollade på en bild På ett par horn mm. Och tog folie och liksom korvade ihop och grejade Och satte fast på ett diadem Och sen så tog jag den här ansiktsfärgen som var jättekladdig Och målade de här hornen bruna Och hela diademet brunt och sen gjorde jag ett par öron för att jag fick feeling. de blev faktiskt bra. Cool, så mm. Vad gjorde du dem om? Papper. Oh. Och, men nu har honen torkat. Så att mm. de är liksom inte kladdiga. Och sen ska jag berätta om dräkten nu då. Ja, ah, för, för det är det jag mest så här. Jag har köpt två par bruna nylonsrumpyxor. I ganska så här tjockt material. Ja, så du ska... Så jag klippte ett hål. Eller ja, ett! <laughs> Oj det är... Så ett par tar man liksom på sig på benen Och sen så har jag klippt ett hål i skrevet Ja men, men så säger man Ja ja det är inte det, det En bajskål med horn men, <laughs> men lyssna det är inte klart Felix För jag kommer ja, behöva det. lite rådgivning här sen uh -huh. Ja okej okay. mm. Så har jag klippt ett hål man, Det här är ett tips till er om ni vill ha en rolig tröja <laughs> En man, <laughs> festlig liten En liten tröjus. -tröjus. Man Det är faktiskt snyggt Man kan faktiskt göra så här. Man tar ett par nylonstrump klipper ett hål i skrevet och klipper av precis på liksom, fötterna så att det är hål. Så tar man på sig, man har huvudet i skrevet. skrevhålet. Nej. Jag vet inte hur man säger. Hur, hur säger man det då? Nej, alltså, det blir ju som en, som liksom ett underställ. En underställströja-ish, antar jag. Jag har inget underställ så jag vet inte. Alltså... Men det blir som en vanlig övning. Ja, det blir som en tröja. Ja, så man, man stoppar armarna i benen. Ja, ni fattar. Ja. men Men jag jobba det här kan bli så bra. Men det som är problemet är att det är lite genomskinligt. Och. Vi får köpa fler. Många fler. Ja, det är ju smart. fler lager. Det är ju faktiskt smart. Det skulle jag kunna göra. Men är det inte de jättekorta Blir det inte typ så här? Ja, det är det, så därför behöver jag ju dra upp. St, eh, liksom benstrumpbyxan Ja och det blir inte jättebra det är inte så jävla raktit mm. så att här är problemet antingen men de har också vita på magen mm. tänker jag så typ om jag ska ta ett jävla är de vita på magen ja. och så har de vita fläckar på ryggen va? Så, ja. så jag undrar om jag målar lite vita alltså jag kanske köper ett par till så att de blir lite så här chockare liksom. mm. Och, sen... och så får du beivan ta en pensel eller bara beduta vitt på ryggen. Ja, men jag tänker typ också om jag tar en vit tröja och klipper sönder. Alltså något vitt tyg och klipper ja. en sär och ja. ja. så Och typ klistrar fast på magen. Men det går jag också. Men coolt. hur fan ska man gå på toa då? Uh, inte alls, antar jag. Nej, men gud det här. Det, det blir inte av. Stackaren. Nej men gud det här kommer jag på nu Stackaren. Nej jag har inte tänkt på det här Hur fan löser jag det Ja det blir som sagt inte av Ja men det går ju inte Men det är klart det går fan. Men, Om jag ska vara ute en hel kväll ska jag inte gå Och kissa på en då? Du, du har en ju byxor på då? dig Vadå byxor Styrna byxor på dig Ska jag kissa igenom dem? Nej, du får väl bara ta av dem och kissa ja, som vanligt inte folk. Ja, men inte om jag limmar. Ja, nej men på... du får ha typ säkerhetsnålar. Ja, okej, okej, smart. Så blir det som en sån här, en som du har av. Men gud, alltså vet du, ibland så slutar min hjärna fungera. Ja, ah, jag märker det, jag vet det. När det blir såna här problemlösningar. För nu tänkte jag bara så här, jag limmar på ett vitt runt tyg på magen. Och så sitter den där. Ja, den är fast. Så får du lov lite slita Och jag där, tänkte också där. så här, antingen så får jag inte gå på toa. Eller så men får jag typ... Men om hade limmat typ... fast den, då hade det blivit en värsta engångsartikeln. Verkligen ja, här. Ja. Efter kvällen är slut, då måste jag klippa sönder det här, och sen aldrig mer. Men också efter fem minuter, för att jag tror att jag har fått ögenvägsinfektioner, så jag måste otoha hela tiden. Uh, om du undrar. Ja. Du ville prata om Big Brother, sa du? Ja. Alltså, nej men jag har inget konkret, så säger jag. Mm, det var en så konstig grej. Nej. Jo. Nej, alltså... Alltså jag. Nej, men Felix, du kommer ju bara. Jag klipper bort det här. Men jag vill faktiskt prata om Big Brother. Jag älskar ju Big Brother. Och om jag hade tyckt om geografi lika mycket som jag tycker om Big Brother. Då hade jag varit näst bäst i världen på geografi. Förstår du? Ja, det är ganska sjukt. Alltså jag älskar ju Big Brother. Jag är ju besatt. Alltså jag är ju inne på flashback. Jag älskar Flashback by the way Men jag är inne på Flashback Ja men jag skulle säga i alla fall minst en gång i veckan Nu Förut typ när Big Byggbladet var lite aktuellt Då var jag inne mycket mycket oftare Jag brukar gå in och läsa om Byggbladet 2006 På ja. Flashback Varför just det? Alltså för den säsongen Wow Det var ju Sverige och Norge tillsammans Ja just, just det Alltså det här Det var ju den sjukaste säsongen i livet Och de hade ju Alltså det var så mycket mer Typ okej okay. Och göra sjuka grejer då än vad det är nu. Typ en tjej, alltså Jessica Lindgren som vann. Alltså Hon är ju bästa människan. Hon, det här var ju inte en bra grej så att hon kastade en flaska i huvudet på en tjej. Det är ju inte kul. Men hon, och hon fick ju en varning för det. Hon åkte ju inte ut. Hon fick bara en varning? Ja, om det hade varit nu, då hade hon ju garanterat åkt ut. Hon hade ju åkt ut och hamnat på rätt, i liksom. mm. Nej, men alltså Och sen så vet ju inte jag allt... Bakom liksom, bakom kulisserna där Så men alltså, det var, nej men alltså den säsongen Wow Vilken jävla Hade du väl varit med där? Ja, ja Alltså ja, Utan tvärtat Det kanske hade varit du som hade kastat flaskan Eller hade fått flaskan i huvudet Förmodligen ja. Nummer två Och sen Big Brother 2011 och 2012 Det var ju då det fick en liten uppsving igen ja. Och kom tillbaka Ja men det kommer jag ihåg För det kollade jag också på mm. Av någon sjuk jävla anledning. Men kan vi inte prata om det? Men Vad finns det att säga? Jag kommer ihåg Simon från Holland. Ja. Mm. Han gillade det. Mm, han ja, vann ju. Han var ju snäll. Han var en bra kille. Ja. Jag undrar vad han gjorde med sina pengar. För att jag har inte... Vinner man mycket pengar? Då var det väl typ en halv miljon. Mm, jo, tror jag. men så var det. Fan, det är sjukt ändå. Det är mycket pengar. Mm, jag vet att han skulle bjuda Martin Granetoft. Just ja. På en resa. Martin! Mm, och Sara, de har gjort slut nu. De har ah, ju tillsammans ja. i flera år. Ah, men de Martin, har gjort slut Sara, nu. Sara så hette de. Mm. Just ja. Um, och det var ju första året som Rodney var med. Ja. Visst, och sen så var han med nästa år också. Yes. Eller året efter Just det, det han kom ju bara in andra året. Ja. Och bara, whoop. Ja, för anledningen till att han fick komma in då, tror jag, är för att när han åkte ut så var det ju en röst som skilde. Ja, det är något sånt där? Nej, det var en röst. Okej. Okay. Och det är ju orimligt. Det är helt... Just ja. ja, vänta var det då man fick telefonrösta Ja, ja just ja och det, och folk, det är ju helt sjukt Ja och folk blev ju galna och bara så här, Fast mitt samtal, jag kom inte fram Och jag röstade och liksom mm. Men han åkte ju ut då ändå Och jag blev ju galen då Alltså mitt hjärta gick ju tusen där Jag har nog fortfarande en liten liten Liten crush på Rodney alltså, Rod har ju... Roddan Och sen så kommer han ju tillbaks året efter också men då var han inte heller med så jävla länge, men då var han lite han var lite otrevligare det året. Ja, jag tror han hade fått lite kändes Ja, han fick lite makt. Han blev maktgalen. Ja. Han fick hybris. Alla fall, jag älskar ju honom. Jag tyckte att det var så kul att han var med. Men vill du höra en liten kuriosa ja. om Big Brother 2011? <laughs> det var ju första gången tror jag i svenska Big Brother som ett par kom in tillsammans. Ebba och Rickard heter de. Du kommer säkert inte komma ihåg dem för att de åkte för så här var det. Nej, jag kommer inte ihåg dem alls faktiskt. Nej, de fick komma in som ett par. De fick inte berätta för dem att de var tillsammans. Och om den ena blev utröstad, typ om Ebba skulle bli utröstad, då var Rickard också ute. Aha, Eller så de... de gick som en person. Ja. Oj, men jag är sjuk. Ja, och jag tror att det är första gången i svenska byggbräder. Jag är osäker med. De måste jag ut efter bara någon dag. De åkte inte ut. Alltså de fick ju lov att gå ut. Men då blev inte utröstade. Rickard, han blev ju... Han fick ju en psykos. Inte för att han hade tagit något knark, utan han blev galen. Fick han så här uh, cabin fever? Jag, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men när man, du vet när man är instängd? Jo, ja. en liten stuga typ. Och sen... Ja, <coughs> typ som jag kommer få nu den här veckan. nu när jag Ja. Foten. Alltså han fick en psykos. Um, och... Alltså för då, det man får se... För det är helt så abrupt att bara så här, oj, de är borta. Och mm. nej, de var ett par, fick alla reda på typ. Men han blev galen. Alltså det man får se är att han bara säger, jag har räknat ut hela det här spelet. Jag vet exakt vad jag ska göra. Och jag kan göra så här och då kommer jag vinna. Alltså han var helt sjuk i huvudet. Mm, man fick bara se så jätte, jättekort av det. Så att jag har ju varit väldigt intresserad av vad det var som hände. Mm. Så jag har ju varit inne på Flashback och tagit reda på det. och också där, att... där allt som skrivs där är sant. Ja, exakt. Yep. Jag har ju också läst lite artiklar om det. Mm -hmm. Och så åkte de ju ut. Och han fick gå och prata med massa. eller så här, de, de, Han, hans mamma och Ebba. Hans flickvän. Var på väg till typ en psykolog. Och på vägen dit. Då sprang han ut i vägen. Och höll på att bli överkörd av en bil. Med flit. Han blev ju inte överkörd av en undrar ifall jag har något mina det här. Mm. Han blev ju inte överkörd av bilen. Det var ju jättetur. Men då så... Ja, så att han blev galen Vad sjukt Ja, och 2006, en liten kurios om det Då var en kille som hette Samuel med Och han var fantastisk Alltså verkligen världens roligaste Svensk eller norsk? Han var svensk okay. Alltså han var så rolig Verkligen, underbar Och han hade suttit på Typ totalt i sitt liv Alltså nu kan jag inte jag exakta siffran Men typ 14 olika hem Aha. Hos olika fosterfamiljer Och sådär och det var så jävla... Alltså när man ser den här säsongen och mm. ser honom, då tänker man inte att han är en sån person om man får generalisera lite ja. hur en sån person är inom liksom situationstecken. Um, men han har tydligen suttit på, ja, men jag har för mig att det var typ 14 eller 17 olika hem och så Men så underbar barn verkligen och alltså, absolut den roligaste. Han kom ganska så långt. Men sen så kom det in och som med Gabriella och då blev de kära i varandra. Och hon var jätte elak och så. Här. Och då så var... du. Ja, och då fuckade det. Vill du veta vad det sjukaste är? Berätta. Efter att han var med. För så här är det ju jättemycket jätte många deltagare som är med i olika såna här såpor Som efteråt blir deprimerade. Eller typ Aha. känner en tomhet. För att. Jo. För att det blir liksom en sån stor. Det är inte så med hon Sanna. Jo, precis. Jag kommer till det ja. sen. Ja. Fortsätt. Uh, han. Hamnade i fängelse. Jaha. Efteråt. Jag vet inte på grund av vad eller så. Men det ska jag ta reda på. Men på något vis så hamnade han i fängelse. Och hängde sig själv i sin cell. Oj. Alltså, det är så, Oj men gud alltså det här förstör ju verkligen folk. Ja. Fan vad sjukt. Det är så sorry. Det är inte kul. Eller jag sa nästan lite kul. Nej det, jag sa, är... det är inte kul. Ja. Fy fan. Jag vet. Alltså, och det är så sjukt också att det blir så. Jag kan förstå... Att man känner en tomhet och att det blir en så här konstig omställning ja. efteråt. Och att man kan bli deprimerad. Men det där är ju verkligen sjukt. Det kanske inte hade någonting med hans medverkan i byggbundet att inte. göra. Men hur var det med hon Sanna då? Ja, Sanna. Det var från 2011 också va? Ja, hon ja. och Rodney förlovade ju sig. Inne där. Ja, ja. Jo, precis. Och, alltså den bilden jag fick av henne, det var att hon, hon var inte så här hon var inte jätte framåt eller pratig. Hon var ganska så här tyst och lugn och så. Det har jag ingenting med saken jag Men jag vill bara säga vad jag tänkte. Efteråt så typ, jag har för mig att hon hoppade från en bro eller någonting Visst, och landade på sina där? tuttar. Så att, och hon överlevde. För hon Aha. hade jätte stora silikontuttar. Så de, hennes, och det finns någon oh. artikel som det står typ, mina bröst räddade mig. Men gud. Eller något sånt där. Men, ett tag efter det. Så, blev hon, så var det någon av hennes kompisar som hittade henne i död i hennes lägenhet. Just ja. Oh, det är hemskt. lite stört. Oh. Fan sjukt. Så jävla sjukt. Men jag vill ju verkligen vara med i Big Brother. Jag vill ju att du ska vara med i Big Brother. Ja, alltså det här, nu kommer jag att låta. Jag har ju en kompis som har sökt, alltså nu de senaste, till både Paradise och liksom Big Brother när det gick då sist. Mm. Så han, han liksom, det är verkligen det han vill. Vem är det Big Shout out till Tom Tanlund som nu också har sin lilla Tom365. Han ska bli känd på ett år. Han har liksom en, en sån här liten challenge typ. Åh fan vad kul. Så han ska bli känd på ett år. Kolla upp Tom365 på Youtube. Jag ska göra det. Han är faktiskt väldigt rolig. Mm -hmm. En extremt speciell människa. Oj. På ett väldigt bra sätt. Jag bodde med han typ 40 nätter i Indonesien. Ja. Ah. För vi har ju umgått vår beskärda del till timmar, kan man säga. Uh -huh. Jävlar. Ja, nej men han är kul. Gud, Så du ska man bli känd. Mm. Han tränar och grejer, oh. Fästar mycket. Jag ska kolla upp det. Det är lite roligt faktiskt. Underhållande, när man känner folk som håller med mm. sånt um, Nej, men angående Big Brother. Nu kommer jag att låta som en sjuk människa. Alltså, jag vet det. Ni får ta det här med en allt, Även fast det är hundra procent sant. Jag kommer låta som en jävla sjuk människa. Uh. Varje kväll eh, innan jag somnar så ligger jag och tänker på hur det skulle vara när jag är med i Big Brother. Alltså jag ligger och tänker kanske någon sån här person kommer vara med eller någon som är lite så. Och då kommer den personen säga det här till mig och då kommer jag att svara så. Och sen så när det är lite tråkigt ändå, då kommer vi hitta på det här. Alltså du vet, jag är så sjuk Du har liksom, du har liksom fantiserat fram hela din Big brother Men jag har gjort det här i typ två år. Det är helt sjukt. Jag är besatt. Det är inte okej. Nej. Big Brother är en sån oväsentlig sak att den ta upp. Finns det ens kvar? Alltså så här är det. Att... Big Bad gick ju 2006, 2011, 2012 2011 och 12, då var det ju en stor grej Då var det ju höga ja, tittarsiffror Precis. Och då var det ju jättekul Sen efter det så kom Paradise Hotel tillbaks Och, och tog just, över lite ja. tittarsiffror ja. Sen tror jag att det var år 2013 mm, eller 2014 Så kom det en ny säsong Och då var det också både svenskar och norskar Och den säsongen var så jävla dålig Jag kollade på alla avsnitt såklart men den var verkligen riktigt dålig Hur har man ens kunnat missat det här, jag brukade gärna kolla på den här skiten mm, Alltså det var verkligen Det var typ inte så mycket reklam Om det har jag för mig Och alltså huset var verkligen så här: det var litet Och det var, alltså, det var verkligen så. Här, det var trist Det var riktigt tråkigt, jag var ju tvungen att kolla på allt Men det var verkligen riktigt tråkigt Sen förra året, då blev det en ny säsong ja. Och då tänkte ja. de väl att Nu måste vi göra något lite nytt för att Få tillbaka lite tittarsiffror så då gjorde de Big Brother maktspelet. Och det här var ju en helt ny vändning. Det, det typ låter jättedåligt. Ja. Då var det typ så här varje vecka så var det en person som var maktspelaren och fick Big Brother. Big Brother maktspelaren. Ja, men sa alltså att han blev typ lite Big Brother, han eller hon? Nej. Inte. Nej. Det låter ju som det. Det låter ja. jättekonstigt. Ja, det var väldigt märkligt Då var det typ så här första avsnittet så var det en mjölkbonde som hette Lina. Hon blev maktspelaren. Riktigt obehaglig tjej. Och i alltså första eller typ andra avsnittet så fick ju hon ett val. Och då fick hon bestämma en person som skulle gå till final och en person som skulle vara nominerad varje vecka. Då valde hon en kille Christian. Han blev eh, safe till finalen. Nej, Anledningen fan. till att hon valde honom det var ju för att hon tyckte att han verkade lite tråkig och sådär. Jag kan ju säga att det var han som vann sen också. Och en tjej, Patricia, som var en väldigt så här, punkig tjej, hon blev nominerad varje vecka. Hon höll ju sig kvar väldigt, väldigt länge. Och ja. så var det en annan tjej, Isabella, hon kom tvåa, by the way. Hon fick någon gång, när hon var maktspelare, så fick hon bestämma om hon skulle ta bort Patricias eh, nominering, nominering. Eller om hon skulle ta Christians finalplats. Och då tog hon bort Patricias nominering- det är ju schysst. Ja, det var så fint. Snällt. Och alltså, jag tror att förmodligen så hade väl Christian åkt ut ganska så fort om han inte var safe. <laughs> För att han var ganska tråkig i början. Sen så blev han väldigt rolig och bra. Så jag var verkligen glad att han vann. Men ja. Är det någon som har någon fråga om Big Brother så kan ni ju fråga mig. Ja, kan. En, en grej jag har tänkt på nu när, nu när du har pratat väldigt mycket idag. Mm -hmm. Och när jag har sett att redigera allt det här mm. som jag har gjort. Alltså det är ändå, alltså det är säkert tio timmar ja. redigering. Bara på dem. Nej okej, okay, nu överdrev jag ju så in i helvete. Men det är ändå några timmar. Ja men det alltså det, tar, det tar typ två, tre timmar att redigera varje avsnitt. Mm, då är det typ sex timmar. Ja. Sju, åtta. Precis. Åtta. Ja, det, det är många timmar. Mm. Du säger... Inte början när du säger början, mm. utan du säger början med u. Mm. Början. Ja. Jag har tänkt på det så mycket. Har du någonting bakom det eller är det bara någonting som du gör? Alltså att jag har typ så här jag tycker att det är lite kul att säga början. Början. Nej, jag gör det bara. Du gör det, okej. Okay. Nu, nu när du sa det så... Början. Ja, jag Bury... Ja, början. Början. Äh, men är fan vad Robin. märkligt att jag gör det. Ja det är det. jättekonstigt. Jag har en kompis, för när vi var små så sa ju, han har hade, han hade en bror som heter Robin. Mm -hmm. Och han sa inte Robin utan han sa, han sa Rubin. Va? Ja. Robin. Och det är ju också en sån grej. Rubin. Rubin. Jo men det är faktiskt sant. Nu om jag ska säga början. Men gud, jag, för mig är det för verkligen... Jag vill inte att det ska sluta det nu. Nej men det kommer jag inte kunna göra. Början. Bör, hur säger du? Början. Början. En grej som jag har tänkt på när jag har lyssnat det är att jag säger mm, mm. konstant. Jag blir fan trött på mig själv. Mm. Mm. Mm. Mm. Kan jag hålla käften det, istället för att säga mm? Det är lite som att jag klämmer ur mig ett a. Ja, eller så säger du aha. Nice. Nice. Punkt. Jag är lite besviken. Ja, nej, ta inte upp uh. Fack. Det är ångest. Ja, det är verkligen som den här ungen som bjöd alla på sitt kalas oh. men ingen kom. Åh, oh, det är så hemskt. Det är lite av den känslan. I förra avsnittet så tog vi upp att vi ville ha in lite frågor. Till en liten så här frågestund liknande shit. Ja. Och jag har ju fått frågan av många. Ifall vi kommer ta upp vem som har frågat för Ja, igen. just ja, det. Det kommer också. vi inte Nej, göra. Nej, gud. Och det känns då som att väldigt många har... Kanske hållit sig från att fråga frågor för att de kanske är lite rädda att vi ska säga vem det är som har ja. frågat. Det kommer vi inte göra. Och nu är det så att vi inte har fått en enda jävla fråga. Men jag har en idé. Jag fick en idé nu. Ja, hit mig. Det här är ju lite löjligt kanske. Ska du göra någon sån här speciell fråga? Nej, Bas. att vi gör en sån här jävla Ask FM. Säger du ask? Jag, finns det fortfarande? Jag, jag tror att det finns, men jag har för mig ja. att man måste svara på de frågorna för att de ska komma upp. Eller? Nej, alltså för att man... För jag har aldrig haft några. Nej, här. jag hade det här förut. Okay. Man får en fråga som jag, bara jag ser. Mm -hmm. Och när jag svarar på den frågan, då kommer då jag på kommer den här ah, okay. sidan där alla kan se. Så antingen typ att vi gör en sån, för då, kan man, då är ju alla anonyma. Ja. Och det kan ju vara bättre för oss också att inte veta vem det är. Och så får vi allting frågan. samlat. Ja, men vet du vad? Det gör vi. Ja, den, den får du på dig. Du okay. ska fixa en ASKFN. Ja. Och då till nästa gång så vill vi verkligen ha frågor. Konstiga frågor. Frågor om vad fan som helst. Ja, verkligen. Kan vi, ska vi återkoppla? Ja, vi får återkoppla lite. Jag tycker vi har bränt igenom... Så många olika ämnen och jag liksom har inte kunnat fånga oss i farten. Det känns det väldigt mycket som. Uh, om jag ska vara ärlig så har jag inte ens ett minne riktigt om vad vi har pratat om. Men så är det alltid för mig. Det är ett svart hål. Ja, uh, men en grej som vi pratade om förra gången det var ju mina good poäng. Och jag vet att vi tog ut det lite snabbt. Good one. Vi tog ut det lite snabbt. Ja. Uh -huh. uh, och... Men vi får ju åter. Ja. Precis, vi måste liksom så här fortsätta på den här skalan. Ja. Nu vet jag att någonstans här i min bok så har jag hur mycket poäng jag fick. Jag tror jag fick 12 eller något sånt där mm. sist. Nej, ja, 99,9% säker på det. 99,9%. Fast du säger det i förra avsnittet så, så vill Ja, vi får, får vi leta rätt på hur mycket, hur mycket jag hade. Mm. Men vi sa ju hur mycket poäng jag skulle få för varannan vatten. Nej. Precis och skalan är ju 1 till 7. 1 till 7. Ja, bästa skalan. Ja, jag tycker nog att det är en 4. Ja. Eller är det mer för att det känns Nej, som jävla gubbyte men alltså, också vissa Jag tycker ju att voltaren gel. Att ja, det är ju. Gubbigt. Det är ju gubbet och den fick en 5. Så då kan inte varannan vart det var en 4. Jag tycker nästan att vi ska höja upp Volta voltaren. ]en. Det är en 7 för Det fast är en 4. Ja. Men då blir det hur mycket är vi var nåt? Fyra. Oh. Fyra. Uh, vi höjer upp voltaren till en sjua. Till en sjua från fem, så det är två plus Så då är det fjorton. Men nu, nej, men vi kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Nej fast det var tolv poäng. Är du helt säker? Ja. Oh. Ja jag är fan hundra procent säker. Hundra procent säker. Okay. Tolv poäng. Plus två. Mm, det är och sen plus fyra. 18. Jep. Jep. 18, yep. yep. 18 pengar. Vet du vad? apropå kryckor. Berätta. Alltså, ja. Here we go again. Oh, oh. När jag gick i femman kanske. Yes. Man, jag var ju så av sjuk på de som fick ha kryckor. Nej. Jo. Vet du hur Har du jag? gått på kryckor någon gång? Ja, jag gjorde ju det då. Det är det jag ska komma till. Men alltså, av en riktig anledning? Nej. Du gick på... Men får jag berätta Vad? Ah, okay, ja, Jag var jätte, jätte av en på alla. <hör> För det första alla som hade gips. Det var man ju så jävla av en på. Jo, att folk fick skriva och så här. Det var ju så coolt och jag var också jättesär en kille då kanske jag gick i trean. Han bröt ju benet. Så att han fick ju gå på kryckor och hade gips och så här. Och alla skrev på hans gips och, och jag var så avundsjuk. Jag gjorde det aldrig liksom illa mig så illa. Nej. Och alla som hoppade runt på sina kryckor och var så jävla coola fan, jag var avundsjuk på det. Så var det någon gång, det här är ju så jävla dumt. Så var det någon gång som jag typ så ramlade eller slog foten. Alltså du vet. Bara lite löp. Nej, men så stukade foten lite en grann. en skrubbning. ja. Så hade vi ett par kryckor hemma. Och så var jag med någon kompis. Och så skulle vi typ gå till konsum. Och då, så jag bara, jag ska nog ta kryckorna. Och hon bara, ja men gör det. Alltså hon fattade ju också att jag hade inte så ont. Men vi bara så här: men ska jag inte låtsas att jag har sånt och så ont? Alltså, jag har kryckor. Så då hoppade jag på kryckorna till Konsum. Och vi mötte en av våra lärare. Och hon var till att hon var, men gud vad har hänt, vad har du? gjort? Ah! Och jag var, ja alltså det är jätteont. Jag har så ont i mitt ben. Buh, buh, buh, buh, buh. Så jag stod och jag för den här läraren att jag hade gjort illa mig. Och att det var synd om mig typ, nej inte att det var synd om mig. Men jag ville, ja, jag ville ha uppmärksamhet för att jag hade kryckor. För att du var avis på de som fick om ja. riktigt. Det är lite konstigt, upp. Men är det elakt? Nej, Nej elakt är nej. Inte. det elakte. Men dummen, gvudet liksom. Nej, jag tycker att det är så kul med kryckor. A det är inte kul? Nej, alltså, nej, jag kan tro det faktiskt. Alltså det Victor. tog typ en kvart för mig att brygga kaffe i morse När jag inte hade kommit in liksom hur jag ska röra mig och grejer. Jag är bra, alltså jag är nog en naturbegåvning På krycka Jag tror alltså Det list. det är ju väldigt lätt att hålla på med kryckor Om man faktiskt har två ben man kan gå på Jag får inte ens, Nej, men jag jag får inte ens Lägga lite vikt på min fot Nej men det gjorde jag ju inte Jag Nej. låtsades ju att det var åt helvete med foten Jag har mina kryckor i alla fall De, de heter Bengt och Bengt var? Nej det gör jag de inte Och namn Det här har vi pratat om förut inte ett sånt namn. Fult. Nej, ett sånt namn som man ger till saker för att vara lite lustig och rolig. Ah, uh, som Bert. Ja. Uh, och Jag oh. tycker tyck att, tyck att det är töntigt. Det är jättetöntigt. Då, men då heter de Legolas, Legolas. Okay. Legolas och Legolas. Okej. Legolas och Legolas två. Jag har ju tatuerat mig idag. Japp, du Jag har ju gjort ett djur- jag berätta vilket? Absolut. En och så har jag, för för någon vecka sedan så gjorde jag en tjej på armen. En liten rökkärring. En liten kärring? Nej, en rökkärring. En kvinna. Hon är så fin och vacker. Jag, jag eh, har gett henne ett namn. Vad heter hon? Måd. Maud. Maud. Maud. Maud eller Maud? Mauda. Maud. Nej, Maud. Maud. Är hon från... Måde. Jag kan inte se det. Vilketo? Gotland. Kom, <laughs> oh. Gotland. Gå Gotland. Mm. Nej. <laughs> Nej. Nej, hon heter Måde. Måde? Måde? Måde. Ja, må. Nej, nu har vi sagt det här för många gånger. Det är ju exakt som vad var det vi sa tidigare? Börja. Börja. Jag hade också. Vad är det då? Spike. Skoja! <laughs> nice. Efraim. Efraim. E e e e I eller E? Efraim. Efraim. I. Efraim. Jag har ett serietips. Det här är så jävla ointressant. Faktiskt. Den heter Fresh Meat. Jag har berättat det här för dig. Jag tror det. Det är en engelsk serie. Det är typ sex stycken ungdomar som bor i ett hus. Någonstans i England och typ så går på college- eller high school Eller vad heter det University De går på universitetet det, Ni kommer nog tycka att det är en dålig serie Men jag tycker att den är bra <laughs> Och därför vill du tipsa Ja men... det, den är så bra faktiskt. Nice. Fyra säsonger tror jag Och nu är jag är klar Och det kommer ingen mer ja. Kanske om flera år Jag har också ett tips Gud vad det här då? kanske man skulle kunna göra en grej Tip, dag, Veckans tips Veckans tips, veckans tips. Jaha, veckans nu försökte tips. vi båda göra en jingle ja, samtidigt. Jag uh, uh, uh. Du, du, du. Ska jag spela lite liten flöjt? Oh, jag som spelar en sån bra tvärflöjt. Jag vill också se tips. Ja. Och det här har jag tipsat varenda människa i min närhet om när det kommer på tal. Har du tipsat mig? Nej. Okay, Vi har aldrig pratat det. om bra böcker. Nej. Okej. Okay. Mm. Lyft Antarktis galaxen. Bästa boken någonsin. Det är som en bibel. Läs den. Vad handlar den om? Man får lära sig hur man flyger. Man får veta varför jorden finns. Man får uh, lära sig flyga. Hur ja. man flyger flygplanen. Ja, men du får läsa boken. Jag blev inte så lockad. Det är den bästa boken som man kan läsa. jag bara. Har Punkt. du den boken? Ja. Kan jag låna den? Ja. Hur många sidor är det? 880. Jag vill också nu under de kommande veckorna bli kallad Lieutenant Dan. Varför då? Från Forrest mm -hmm. För att jag känner mig lite som honom. Du också har inte han några ben. Men jag kan relatera. Men du har ju bara ett ben. Yep. Ett fungerande ben nu. Ett så. fungerande ben, precis. Men jag kan relatera så mycket. Jag gillar Lieutenant Dan. Yeah. Som karaktär. Vad brukar du kalla mig? Jakob. Ja, just ja. <laughs> nu har fått ett nytt smeknamn. Jakob. Med B. Inte P. Jakob. Jakob. Jakob. Det är så jävla konstigt. Jakob. Jag tror det blir med P ändå. Nej. Har vi några små grejer att säga? Absolut inte. Men jag har det. <laughs> det blir ingen små det blir grejer. Det är inte helt otippat. <laughs> Nej, det kommer inte... <laughs> Um, jo, som sagt Angående frågestunden Varför ser du ut så där Som att du blir så trött på mig nu <clears throat> Men jag måste väl säga det här Ja, säg An Nej men kan inte du ta det då Jag vet inte vad det är du vill säga oh, Nej jag kommer inte ihåg du fel Åh Angående frågestunden men om ni är sugna på frågan och jävla frågor kan ni ju göra det. Då har vi gjort en sån här. Ser du Ask eller Ask? Ask. Jag säger också Ask. Men det är väl Ask. Ask.fm. Jag vet inte exakt vad adressen är. Men vi har gjort en sida där. Så ni kan ställa frågor där. Då är ni ju helt anonyma. Då Precis. vet ju inte vi heller vilka ni är. Nej. Och det tänker jag. Det kan vara bra för alla inblandade. Exakt. Så. Våran Ask heter Dal dåligapodden fast med a dåligapodden .ask.fm eller vad fan där Ja, perfekt. Ja. Uh -huh. Så in och ställ frågor för fan för vi behöver dem. Det blir kul. Jag lovar. Ja, jag tror också. <laughs> kom igen, det, det blir kul. Kom ja, igen, kom igen då. Nej, det här blir bra. Ja, uh, jag tror det. Uh, vi hörs och ses. Ha det bra. Hörs på lan, säger man så. Hörs på lan. Kan uh. du inte bara hålla käften någon gång? Ja, oh, du får säga hej då som sånt där. Jag ja. var inte seriös. Jo, jag är bara tyst Jag var inte seriös. Det var det visst. Vi hörs och ses. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. ses på stan. <laughs> ah, ah, det är nog kul. Det är jättekul. Ah, oh, det är nog kul. Det är jättekul.